Capitolul 9. Duminica următoare, pe când preotul se pregătea să se ducă în salon ca să se culce, toate acțiunile lui erau îndeplinite cu multă ceremonie, iar doamna care era gata să urce în dormitor, Filip întrebă. Dacă n-am voie să mă joc, atunci ce să fac? Dar nu pot sta odată locului fără să faci gălăgie? Nu pot să stau locului până la ceai?" Domnul Cherei se uită pe fereastră, dar afară era frig și bătea vântul, așa că nu-i venea să-i propună lui Filip să se ducă în grădină. Știu ce ai putea să faci, ai putea să înveți pe de rost rugăciunea zilei de azi." Locartea de rugăciuni de pe Fizarmoniu și o răsfăi până de dute de pagina căutată. Nu e prea lungă, dacă poți să o spui fără greșeală când vin la ceai, îți dau căpăcelul de la ou." Doamna Cherei trase scaunul lui Filip. Între timp îi cumpăraseră unul mai înalt, lângă masa din sufragerie și puse cartea în fața lui. Diavolul găsește ceva de lucru și pentru cei leneși, zise domnul Carey. Mai aruncă vreo câțiva cărbuni în foc ca să se poată bucura de niște flăcări jucăușe când se va întoarce la ceai și se retrase în salon. Își desfăcu gulerul, își potrivi pernele și se instală cât mai comod pe canapea. Socotind totuși că e puțin cam rece în salon, doamna cherei îi aduse preotului o scoarță din vestibul. O întinse bine și îl înveli pe picioare. Apoi trase storurile ca să nu-l supere lumina și, întrucât preotul închisese deja ochii, ieșie în vârful picioarelor din odaie. Astăzi preotul era împăcat cu sine însuși și în zece minute a dormi, scoțând un sfărăit molcom. Era a șasea duminică după Bobotează și rugăciunea începea cu cuvintele. O, Dumnezeule, al cărui fiu binecuvântat ni s-a dezvăluit ca să ei ispitirile diavolului, iar pe noi să ne preschimbe în odrasle ale Domnului, cei ce moșteni vor viața veșnică. Filip o citi de la cap la coadă, nu înțelese mai nimic. Începu să-și spune vorbele acelea cu glas tare, dar unele dintre ele îi erau necunoscute și construcția propozițiilor era tare ciudată. Nu putu să-și bage în cap mai mult de două rânduri. Și nici măcar să fie atent, nu îi zbutea, fiindcă gândul îi fugea mereu într altă parte. Pe pereții casei parohiale erau întinse ca pe un spalier ramurile pomilor fructiferi și din când în când câte o creangă mai lungă bătea în fereastră. Pe câmpia de dincolo de grădină pășteau nepăsătoare niște oi. Lui Filip îi se părea că are noduri în creier. Apoi el cuprinse panica la gândul că nu va fi în stare să învețe cuvintele acelea până la ora ceaiului și se apucă să și le spună repede în șapte. Nu mai încercă să le înțeleagă, ci pur și simplu să-și lăsa pe în amintire ca un papagal. În după amiaza aceea, doamna Cherei nu putu să doarmă, așa că pe la patru, fiind mai trează ca oricând, coborâ scările. Se gândi să-l asculte pe Filip rugăciunea, ca nu cumva să greșească atunci când va fi să-i o spună unchiului. Astfel, unchiul său o să fie încântat și o să vadă că băiatul are inimă bună. Dar când ajunse la ușa sufragerii și dădu intre înăuntru, Doamna Cherei auzi un zgomot care o făcu să se oprească brusc. Îi sări inima din loc. Se îndepărtă și se strecură fără zgomot pe ușa din față. Înconjură casa până ce ajunse la fereastra sufrageriei și apoi cu multă fereală se uită înăuntru. Filip ședea și acum pe scaunul pe care l-așezase ea, dar stătea cu capul pe masă, cu fața îngropată în mâini și suspina cuprins de deznădejde. Doamna Cherei văzut cum plânsul îi zguduie tot trupul se speriea îngrozitor. Un lucru care o izbise întotdeauna în înfățișarea băiatului era faptul că părea atât de stăpânit. Nu-l văzuse niciodată plângând. Și acum își seama că acest calm al lui era doar o rușine instinctivă de a-și da pe față sentimentele. Se ascundea ca să plângă. Fără să se gândească nicio clipă că soțul ei nu-i place să fie trezit brusc de dubuzna în salon. William, William, zise ea. Băiatul plânge de mama focului. Domnul Cherei se ridică în capul oaselor și se descotorosi de scoarța care îi învelea picioarele. Dar ce l-ar putea face să plângă? Nu știu. Vai, William, nu-l putem lăsa pe băiat să fie nefericit. Crezi că e vina noastră? Dacă am fi avut copii, am fi știut cum să ne purtăm cu el. Domnul Cherei se uită la ea perplex. Se simțea teribil de neputincios. Dar nu e posibil să plângă pentru că i-am dat să învețe rugăciunea. N-are mai mult de zece rânduri. Ce-i zice dacă i-aș duce niște cărți cu poze, William, să se uite la ele? Avem niște poze din țara sfântă. Nu cred că ar fi nimic rău în asta. Mă rog, n-am nimic împotrivă. Doamna Cherei intră în birou. Singura pasiune a domnului Cherei era să colecționeze cărți și nu se ducea niciodată la aterc fără să piardă o oră-două la anticariat. Și întotdeauna se întorcea cu vreo patru-cinci volume mucegăite. Nu le citea niciodată pentru că pierduse de mult de prinderea de a citi, dar îi plăcea să le răsfoiască, să se uite la ilustrații, dacă aveau, și să le lipească dacă li se rupseseră coperțile. Se bucura ori de câte ori era o zi ploioasă pentru că atunci putea sta acasă fără să aibă remușcări și putea să-și petreacă după amiaza în fața unui păhăruț cu albuș de ou și a borcanului cu clei, de legătura de piele proastă a cine știe cărui traftalog ponosit. Avea multe cărți vechi de călătorii cu gravuri în metal și doamna care îi găsi repede două care se ocupau de Palestina. A avut grijă să tușească de mai multe ori în dreptul ușii pentru a-i da timp lui Filip să-și vină în fire, deoarece își dădea seama că băiatul s-ar simți umilit dacă l-ar surprinde cu ochii în lacrimi și apoi a cu zgomot clanța. La intrarea ei îl găsi pe Filip concentrat asupra cărții de rugăciuni și ascunzându-și ochii cu mâinile ca să nu vadă că a plâns. Acum știi rugăciunea?" îl întrebă ea. Băiatul nu răspunse pe dată și ea înțelese că zăbovește pentru că e teamă să nu se simtă o tulburare în glas. La rândul ei, doamna Carei era ciudat de stânjenită. Nu pot învăța pe de rost," zise el în cele din urmă și îi se tăie de tot răsuflarea. Bine, nu-i nimic," zise ea. Nu e nevoie să o înveți. Ți-am adus niște cărți cu poze să te uiți la ele. Vino și stai la mine în poală și o să le răsfoim împreună." Filip se dădu jos de pe scaun cu și veni și, și spre ea. Ținea privirile ațintite în podea ca să nu-i se vadă ochii înlăcrimați. Doamna Cherei îl înconjură cu brațele. Uite," zise ea, ăsta e locul în care s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos." Îi arătă un oraș oriental cu acoperișuri plate, cupole și minarete. În prim plan era un pălc de palmieri sub care se odihneau doi arabi și niște cămile. Filip pipăi ușor poza ca și cum ar fi vrut să simtă casele și veșmintele largi ale călătorilor. citește ce spune aici," o rugă el. Doamna Cerei citi cu voce egală ce scria pe contrapagină. Era o povestire romantică despre un călător care străbătuse țările răsăritului pe la începutul secolului, o istorie poate puțin cam pompoasă, însă înmirezmată de emoția cu care generația de după Byron și Chateaubrihan a avut revelația Orientului. După câteva clipe, Filip o întrerupse. Vreau să văd altă poză. Când intră Marian și doamna Cerei se ridică pentru a o ajuta să pună fața de masă, Filip luă cartea în mâinile lui și cerceta grăbit ilustrațiile. Cu mare greutate izbuti Mătușa să-l convingă să lase jos cartea ca să vină la ceai. Uitase de chinurile îngrozitoare prin care trecuse ca să poată învăța pe din afară rugăciunea. Uitase și de lacrimile vărsate. A doua zi ploua și Filip ceru din nou cartea. Doamna Cherei o dădu cu bucurie. Vorbind cu soțul ei despre viitorul băiatului, descoperise că amândoi doreau să-l vadă îmbrăcând haina preoțească și această poftă de a cunoaște cartea cu descrieri ale locurilor sfințite de trecerea lui Isus părea să fie un semn bun. Ai fi zis că mintea băiatului se îndreaptă de la sine către lucrurile sacre, dar peste câteva zile ceru și alte cărți. Domnul Cherei îl duse în biroul lui, îi arătă raftul în care ținea cărțile ilustrate și alese una care se ocupa de Roma. Filip întinse mâinile spre ea cu lăcomie. Pozele îl duseră către o nouă formă de amuzament. Începu să citească pagina dinaintea fiecarei gravuri și pagina de după ea, ca să vadă ce reprezintă poza și, curând, nu-l mai interesară deloc jucăriile. Apoi, când nu era nimeni prin apropiere, începu să-și ia singuri cărți din raft. Și poate pentru că primul lucru care îi impresionase mintea fusese un oraș din Orient, cel mai mult îl distrau cărțile cu descrieri ale țărilor Levantului. Inima îi bătea puternic de emoție când vedea poze înfățișând moschei și palate somptoase. Dar o anumită poză dintr-o carte despre Constantinopole îi aprindea în mod deosebit imaginația. Poza înfățișa sala celor o mie de coloane. Era o cisternă bizantină pe care fantezia populară o înzestrase cu o amploare fantastică. Și legenda pe care o citi spunea că, la intrare, era întotdeauna priponită o barcă pentru a ispiti pe cei imprudenți, dar niciun călător care se avântase în întuneric nu mai revenise de acolo. Și Filip se întreba dacă barca trecea mereu dintr-o alee cu stâlpi în alta sau dacă în cele din urmă ajungea la vreo casă stranie. Într-o bună zi dăd rocul peste el, căci îi căzu în mână o mie și una de nopți în traducerea lui Lane. Îl captivara mai întâi ilustrațiile, dar apoi se apucă să citească și poveștile. Începu cu cele despre vrăj, iar apoi le citi și pe celelalte. Cele care-i plăcură mai mult le reciti de nenumărate ori. Nu se mai putea gândi la nimic altceva. Uită cu totul de viața din jur. Trebuiau să-l strige de două-trei ori până să vină la masă simțite de prinse cel mai încântător narav de pe lume, naravul cititului. Nu știa că în felul ăsta își făurește un refugiu în care să se ascundă de toate necazurile vieții. Și iarăși nu știa că își făurește o lume ireală care avea să o transforme pe cea reală de fiecare zi într-un izvor de amarnice dezamăgiri. Curând începu să citească și alte lucruri. Avea o minte precoce. Văzându-l că își găsește o ocupație și că nici nu mai e agitat, nici nu tulbura liniștea celorlalți, unchiul și mătușa încetară să-și mai facă griji din pricina lui. Domnul Cherei avea atâtea cărți încât nici nu le mai știa numărul și, întrucât citea prea puțin, uita de loturile pe care le cumpărase într-un moment sau altul pentru că erau ieftine. Pripășite la întâmplare printre predici și cazanii, printre cărțile de călătorie, viețile sfinților, faptele apostolilor, istoriile bisericii, se aflau și niște romane de modă veche. Într-un târziu, Filip le descoperi și pe acestea. Le alegea după titluri. Primul pe care îl citi se numea Vrăjitoarele din Lancashire, iar apoi Admirabilul Crichton și câte și mai câte. Ori de câte ori începea o carte în care doi călători solitari treceau cu caii pe marginea unei prăpăstii înfricoșătoare, știa că a bine. Între timp venise vara și grădinarul care fusese marinar în tinerețe îi făcu un hamac și el întinse între ramurile unei sălcii plângătoare. Aici zăcea Filip ceasuri întregi, ascuns de privirile oricărei persoane care ar fi putut să vină la casa parohială și citea, citea cu nesați. Timpul trecea și se făcu iunie, apoi veni august. Duminicile biserica era înțesată de străini și adeseori banii strânși pe tipsie la sfârșitul slujbei se ridicau la suma de două lire. Nici preotul și nici doamna cherei nu ieșau prea mult din grădină în această perioadă. Nu le plăceau mutrele necunoscute și îi priveau cu dușmanie pe vizitatorii de la Londra. Casa de peste drum fu luată cu chirie pe timp de șase săptămâni de un domn care avea doi băieți și care trimise vorbă la casa parohială, dacă nu cumva Filip ar dori să vină să se joace cu ei. Dar doamna cărei răspunse printr-un refuz politicos. Îi era teamă ca nu cumva băieții londonezi să-l strice pe Filip. El avea să se facă preot și era necesar să fie ferit de contaminare. Doamnei cărei îi plăcea să vadă în el un mic Samuel. Profeta al vreilor în Vechiul Testament